Poezie trucată. Wau și lungă seara se desface morbid, curățându-și unghiile înfipte în carnea rebelă. pori gătuiesc, firele roșcate din târziul subsoare. coboară aripile din încheieturi, adesea corpul văduvit de vise se încrustează în podea, mozaic de marmură scumpă, unde nu se calcă. Uau! Wow! Pântecul se răcește de atâtea gânduri circulare, balansul pleacă în stânga, Nemișcării și si iubirea se vinde pentru a câta oară, Lungă noaptea, străpunsă de franjuri boreale, alunecă de partea cealaltă a lumii, unde omul nu a călcat niciodată și si nici nu s-a întors. Autor Gabi Schuster Lectura Maia Martin